Europa FM Ver ce aș vrem vență cu tine Europa FM <fraî> We've got to say goodbye George Zafiu. Indirect pe plaja Europei Fer. Foarte frumos. Noi suntem bună dimineața, prieteni Bun Bună dimineața. Aici bună da, suntem pe plaja. am ajuns la mare după cum v-am spus. A fost un drum cu unele peripeții, o să vă povestim mai încolo, până în alta ne-am cazat, hotelul e foarte drăguț, parcă scriem scrisori mamei acasă. Mamă, totul e bine, avem să pun în baie și prosop pe curate. este o doamnă care cântă în fața Uh, ferestrelor noastre până târziu în noapte N-avem okay. scăpare, se da. aude până în lift Dar mie mi-a plăcut, adică melodiile Zou. sunt exact pe format. mie îmi plac foarte mult Am adormit foarte liniștit Nu știu până la cât ai stat tu să o asculti până la Am final, adormit, până am la adormit fin... imediat, Da. Știi? Eu am stat până la final concertului uh, Și mult după aceea Am ascultat Purpuriu cu nemuritorii Richie Poveri okay. Aba, uh, Aia cu Mireasa, mai spunem Cum e aia? Am P înțeles, Schlagere Schlagere, da, șlagăre, da. <laughs> da. Doamna care cântă are un stil personal de interpretare cu triluri orientale, dacă înțelege. Adică, de exemplu, când cântă el condor pasa și face așa la finalul fiecărui vers zici că e o privighetoare care face gargare. știi? Da, dar ești rău, pentru că dacă te uiți la... foarte interesant, e Dacă te uiți la marile show-uri de televiziune pentru staruri din devenire, ai să vezi că acolo Tudor Chirilă, Marius Moga, Smiley, Loredana, încearcă să le explice concurenților. De exemplu, că trebuie să fie mai personal pe orice reinterpretare. Absolut, absolut. personal. personal. tu chiar nu te pricepi dacă te bagi în treaba asta. Hai că m a făcut curios că eu pe am adormit când cânta Domnul, Domnul are un alt stil personal, da. spune, vă invităm la dans. <laughs> Și face foarte lungă. Bine. Bine în rest, bonul fiscal este opțional în uh, multe locuri. Uh, aici, am ieșit aseară, m-am dus să-mi iau niște banane. Am cumpărat 5 banane, am intrat o pe doamna, le cântăriți cântărit, zic, cât vă dau? 13 lei. i-am dat 13 lei. Și zic, mi și un bon fiscal, că mai intru în alte magazine și să nu se ia de mine. A, ah, zice, în moment de panică, a chemat o colegă, colega a cântărit din nou, a ieșit altă sumă, mai mică, a ieșit 10 lei. Doamna Semira cea, dar mie de ce mi-a dat 10 lei? Aia mai aveam picii și de deașuturi engleznă. Asta e. Bine, am, am plecat mai departe. Toți ținem, să știți, cură de slăbire, și Zaf, și Luca, și cu mine, am început ieri cura de slăbire, nu e adevărat. Ai început o săptămână trecută, când no. ai zis că nu mai mănânci. Oh, și, da. nu, așa a zis, da. nu mai mănânc pâine. Mergem la fel. mare și o să fie, trebuie să dau 2 kg, 2 kg și jumătate jos. Da. Și a venit Vlad Ce faci Vladie, ești la cură? Zice: "Da, am 99." Adică mai luase Am da, mai luat două de În momentul la care am vorbit. Noi ca a zis să se pregătească. Da, am început ieri cura de slăbire cu Zaf care a cerut un pește la grătar. Am mâncat peștele după care a cerut colegul. A, a venit și ceafă la grătar și am înțeles de fapt, că atunci când zaf cere pește la grătar, este un pește când mănâncă și un grătar. Deci <laughs> mănâncă grătar și mănâncă și pește. de deci ce ești rău? Am cerut un da. pește care a fost foarte mic, nu m-am săturat. Foarte și am, mic, cerut, da. am zis ce mai aveți care, ceva care să se poată face repede. Și domnul a zis ceafă la grătar. Da. Bine. Ce după aceea domnul Luca vat? a cerut cremvuș cu un topit și ceapă prăjită. Aia a fost mai târziu ca asta, nu știi tu că noi am plecat după masa asta. Asta în care Zafa mânca pește și ceafă de porc. Ne-am plimbat puțin prin bazar pe ei și la un moment dat George zice: A, "Hai pe strada asta, era o unde, erau stroițu unde felul de tiribombe da. și și le cu gem, știu. aș mânca o înghețată. Și Eu nu rău. mai vreau să mănă nimic, dar no. am observat afișul. Foto cu un topit, pit caramelizată și sos barbecue. Ne-am luat câte unul. Și Bine. Zic, aveți ce scrie aici, de toate mai puțin da. sosul barbecue." Da, da. Și, și în afară de asta, când am venit la colegii de aici de la radio care s-au apucat să facă un grătar, am mâncat și un Asta da, am da, mă rog, Bine, să dăm și câteva informații ca să nu ne asculte oamenii chiar degeaba, prețurile sunt mai mari din weekend-ul ăsta, chiar și cu 30%, pentru că am intrat în vârf de sezon la hotelurile de 5 stele din Mamaia, nu este cazul nostru, dar la hotelurile de 5 stele din Mamaia, zice Digi24, o cameră dublă a ajuns să coste și 2000 de lei pe noapte cu mic dejun inclus, măi nene. La 4 stele, tarifele sunt între 900 și 1350 de lei. La banii ăștia primești mic dejun, prânz, Acces la piscină, spa și plajă privată. Despre mic dejun, prânz și cină la hotelurile All Inclusive o să vă spunem mai încolo câteva lucruri pe care e important să le știți și nu vreți să le auziți, dar asta e viața. Noi ne facem datoria să vă spunem adevărul. Vam Vama Veche, prețurile la 3 stele sunt mai mari ca în Mamaia. Um, o cameră dublă într-un hotel de 3 stele E chiar mai scumpă decât în stațiunea Mamaia 360 de lei pe noapte cu mic dejun inclus Dar, sigur, în vamă sunt alte căi uh, de, Sau, mă rog, ai alte lucruri de consum Poți să te simți calariți, nu ai niciun fel de problemă. Și pentru cei mai puțin pretențioși Te cazezi la cheie N-am văzut nicăieri altundeva decât în România pe litoral Genul asta de cazare, în care stau oamenii pe marginea drumului Poterezi și agită o okay cheiță. Mă simt ca în 1990, în piața universității, când se agitau cheile, okay în semn de protest împotriva FSN. Aici a rămas această tradiție. Poate ei au păstrat protestul? Da, poate Sunt, da. sunt singurii care protestează în continuare de 27-8 ani? Da. Da. Of, of. Protestăm și noi, dar imediat după ce ascultăm Charlie Puth și Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Bună dimineața! Europa FM. La Imag a început zilele de reduceri cu priză la public Electro Super Sale. Acum ai până la 40% reducere la electrocraticele Bosch. Comandă pachete de încorporabile Bosch din inox format din cuptor electric 66 litri cu autocurătare catalitică și convecție plus prită cu arzător wok și aprindere electrică la 1999 lei. Bosch, tehnică pentru o viață. Imag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 ale de reduceri cu priză la public Electro Super Sale. Ai până la 25% de reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Cumpără de pe e-mai combina frigorifică Beko 325 litri clasă A+ cu funcție Active Fresh Blue Light, Voice Recorder, dispenser apă și 5 ani garanție la doar 1249 lei. Backup, Imag. Reducerile de vară continuă la Metro, până 19 iulie. Metro îți oferă tamigeneri din sticlă, diverse modele, cu prețuri începând de la 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client.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 Nu <grijinilor> no, cum e o ne, țâne! bine! Țâne, sunie! Crăpatu-so! Ba! Mo! -so. Da, place nu ce place! place. Nu no, am udăva da, ca jos de pe coperiș, cu apuca sala! <truză> și altădată să a ascult când eu zic astea cele mai bune țigle. Terra Rosa, făcute să țină Când ai trainic, nu ai nicio grijă Renunță la compromisuri și alege alternativa durabilă Țigla Ceramică Terra Rosa de la Siceram. Țigla Ceramică Terra Rosa Garanție 40 de ani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 To do. We don't love anymore. What was all of it for? We don't talk anymore Like to do. I just hope you're lying next to somebody Who knows how to love you like me There must be a good reason that you gone Every now when then I think you're mine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 We don't talk anymore. We don't, we, don't. we don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore.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 ochile ei sunt le zelefan bizar cu ei v pe 27 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn, fix aici unde suntem noi în acest moment. Întâlnis cu ei la live pe plajă, alături de Vița de Vie, de Alternosfera, de Kryptonite Sparks și de Grimus. Între timp, am văzut că plaja ușor ușor se animă, oamenii ăștia fac aici și focut eu dacă n-aveam program, respectiv Alergă, fac jogging. se simt bine. <laughs> și vestea bune e că a apărut și soarele. Acum am dau seama... sa sa soarele sa afară. Acum sa dau sa de ce se cheamă autostrada soarelui. sa sa sa sa sa sa Da sa sa sa sa să vă spunem, sa sa Sunt și niște valuri mărișoare. Cred că salvamarii se vor uita sa la toți cei care vor încerca să intre în apă astăzi, dar eu cred că litoralul e ceva mai gol decât ieri, în weekend a fost plin aici și duminică s-au întors mii de oameni către București și au stat în coloană pe autostrada Soarelui, cum îi zice, supravegheați inclusiv de un elicopter mei Da, ai văzut că avem, uh, au mărit Uiașe. autostrada, avem trei bani pe autostrada Da, zav se referă la banda de urgență Ei, Pentru incredibil, oamenii... suntem inconștienți pe cuvânt mare. Da, onoare Da, um, erau kilometri, coloane de kilometri la revenirea spre București, pe autostrada a 2 Și cel puțin între podul de la Fetești și Constanța da pe sensul către București. Se mergea, km, așa? Da, se mergea inclusiv pe banda de urgență. Uh, L-am dat, era și un domn care a făcut o pană și trăsese pe dreapta. Bun, cred că l-au claxonat toți că ținea banda de urgență ocupată. Deci s-a circulat foarte, foarte dificil. Pe sensul celălalt, eu, eu am venit duminică și Zaf a venit o duminică, mm -hmm. Luca a venit de la Tulcea. Tu a da. venit pe altă parte, are o poveste, a prins o știucă sau două, s-a cu ea, vă trei. Mama, Luca a prins trei da. știuci, o să vă povestim. Asta e știrea de fapt, că a prins trei da. știuci. Dar pe drumul spre Constanța, venind din București, a plouat trei sferturi din drum și evident au apărut vitejii care mergeau cu 200 la oră pe ploaie, pe autostradă. Majoritatea, sau cei mai mulți dintre ei, am văzut, erau cu mașini matriculate în alte, mașini vechi, matriculate în Spania în Franța. Se grebeau, le da. de mare. Veniți acasă și să dacă tot am prins autostradă și am mașină veche de 15 ani, de ce să nu văd? Poate prinde 200. De Înainte să că... facă fărâme. Da, ai văzut că e păcat, dacă băiatul ăla a prins 200, 200, 226, da. Așa, pe 10 km de drum județean, de ce n-ar prinde peste 200 pe, pe una din puținele autostrăzi din România? Da, uluitor, oamenii sunt absolut inconștienți. Nu pot să, înțeleg, nu pot să înțeleg de ce își uh, viața și riscă viața tutor oamenilor în felul ăsta. 11 șoferi au fost prinși ieri conducând cu viteze excesive pe mai multe autostrăzi din România, zice știrea, 1 A2 și A3. Mai multe bucăți de autostradă. recordul 208 km/h pe, pe A1 cu Vâlcea Deva. Există autostrada cu Vâlcea Deva. Um, vitezomanii au fost amendați cu câte 1300 de lei, le-a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de 90 de zile Sâmbătă seară polițiștii rutieri au depistat un tânăr de 21 de ani din județul Cluj, care circula pe a trei tur de Aborj cu viteza de 206 km h a luat 2.900 de lei amendă și a fost suspendat permisul pe 90 de zile. La 18.45 pe autostrada a 2 București Constanța, polițiștii au depistat un constanțean de 27 de ani care conducea cu 193 de km pe oră. Tânărul a fost amendat și el cu 1.300 de lei și au ridicat și lui permisul. Și um, avem o informație de la colegii de la știri. Circulația rutieră este îngreunată pe centura Bucureștiului din cauza unui accident rutier produs la kilometrul 62 pe raza localității Chitila. Sensul de mers către autostrada a 2, între un autoturism și un tir, se circulă pe un singur fir pe porțiunea a centurii din zona kilometrului 62. Cum vă spuneam, traficul este dirijat de polițiști rutieri care s-au deplasat la fața locului. Este o porțiune nouă a centurii? Wow. Dom'le, da. Dar ce frumoasă, este, ce frumoasă este o autostradă nouă cum este autostrada asta de la podul de la Fetești spre Constanța. Cât de plăcut este să mergi pe autostradă nouă, cu asfalt bun, de bună calitate, când ieși din București, mergi pe 30 de kilometri, 32 de kilometri, până la fundulea pe autostrada pe de beton, da, da. care este făcut zom. De vreo 3 ani tot promit că o să înceapă să repare, să locuiască, să asfalteze. Uh, nu se întâmplă asta. Au reușit să asfalteze o porțiune, pe porțiune, așa, cât 100 de metri colo. 50 de metri dincolo, acum e stricat nu doar betonul, ci și asfaltul. Eu aș face un pariu că aia o să se repare când o să se repare în iulie, august. Deci când va fi traficul mai mare spre mare, atunci o să se repare și o să dureze 2-3 luni reparațiile. De fărul că nici nu știu dacă pot să repare iarna. Păi nu iarna, da e primăvară, toamnă. adică nu e numai, da. numai iarna. Dar zic în full season atunci o să fie reparată, Ca așa se întâmplă. Țineți minte la predeal, atunci cu podul? Exact. L-au da. reparat exact în perioada de vacanție, în fine. O văd așa pesimiști. Nu vreți să ieșim nu, puțin să... afară? Și soarele da, pe da. cuvânt, să ieșim din studio ăsta și să... De ce vreți să rămânem pesimiști așa? Mare drag. Eu, că, că, înainte să plec uh, ieri spre Mare, -am, uitat, am dat să văd la știri și erau niște imagini apocaliptice din Tulcea, unde... Tot orașul era inundat și m-am gândit săracul Luca, el vine din partea aia... De unde? N-a avut nimic. Am înțeles că e o zonă într-adevăr în Tulcea, uh -huh. de o zonă din oraș, care e mai joasă și se inundă la orice ploaie mai puternică. Despre cum a prins Luca 3 și ce aventură a avut el în Delta Dunării, o să vorbim puțin mai încolo de chestetare, trebuie să rămâneți cu noi. A ieșit soarele, pri prieten la mare, vă invităm la mare. E foarte frumos. Ioana n-a vrut să intre cu noi în studio. E pe studioul Europa FM și se bronzează. E adevărat că sunt ceva valuri, dar noi vă așteptăm pe plaja Europa FM și facem și cinste. N-am venit cu mâna goală, avem cu noi Cănile Europa FM, o nouă serie, nou-nouță, arată diferit de tot ce am lansat, de orice colecție am lansat până acum și vă reamintim că dacă veniți și beți cafeaua alături de noi, care cana o primiți din partea casei, cum ar veni. Și-o n și ne întoarcem imediat. Bună dimineața!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 up money and things Let's swing Twain la Europa FM 7 și 50 de minute lumea alergă în continuare pe plajă continuă să-mi facă poftă, oamenii ăștia cred că s-au vorbit să-mi să facă poftă cu alergatul ăsta mai încolo, nici nu o să mai pot alerga pentru că uh, iese soarele brătare și o să fie prea cald uh -huh. alergăm, alergăm da, da. Uh, ca să nu alergați pe autostradă, să știți că puteți veni la mare cu avionul eu da. așa știu că am și vorbit uh, la Eurotif în urmă cu câteva săptămâni ideea de a veni cu avionul la mare este foarte bună Minunant. de unde din țară. Absolut, Nu să vă luați Mâncare la pachet. De ce da. mă? Cât dai, atât a face. Exact. Mai țineți minte că um, nu demult Tarom a cumpărat două Boeing-uri. Două da. Boeing-uri 737, noi, nou-nouțe. Da. Um, Așa. Da. A fost gurate cu ce mai era armata, militară. S-au dus acolo, Numai primul dintre ele, da. că după aia au renunțat, ne -au de noi. fier. Da, păsările de fier. Din luna iunie tarom nu mai oferă masă caldă pe aceste zboruri. Pe zborurile astea operate cu cele două Boeing-uri 737 800. Să nu puteți lasă-mă <gri> să ghiceștiți. Da. Bine, așa. Românii care zboară, cu ele nu o să mai aibă puterea să aplaude la aterizare, deci e <gri> și-o foarte bună în toată povestea asta, deci Sarmizegetusa și mare Unire, dar pe mai puțin mâncare. Asta a intrat în serviciu comercial din 13 iunie. Compania a hotărât ca pe zborurile internaționale operate cu aceste avioane să nu mai fie oferite pasagerilor mese calde. Anunță blogul specializat boardingpass.ro Deci vom călători ca burlacii cu uscături de avioanele astea. De ce anume? Că de asta zic. Cât dai atâta face? Care e motivul? Boeing pregătise avioanele astea pentru operatorul low cost Pegasus Airlines Așa. din Turcia. Pe s a renunțat să le mai cumpere și atunci le-a luat taromul, dacă tot erau gata pentru un operator low cost. Uh -huh. Dar diferența este că, adică, mă rog, configurațiile pentru low cost sunt diferite de uh, configurațiile pentru cursele de linie ale companiilor comerciale. În sensul că sunt mai înghesuite da. scaunele ca să fie mai multe locuri. Cabina asta a avioanelor, da. a Boeing-urilor 737 pe care le-am cumpărat noi, e configurată într-o singură clasă de călătorie cu 189 de locuri. Spațiul de la picioare toată spațiu la picioare mai micuți și ambele Boeing-uri au doar 3 cuptoare la bucătărioare. Ampar nu aveam că un Boeing are cuptoare. Da, Eu știam care are... Motoare, nu? cuptoare dar... Ca să dai de mâncare, mă, trebuie să aibă în mod obișnuit un avion de această dimensiune sau de clasa asta are cel puțin cinci cuptoare. Eu Credeam că erau încălzite e... cu dragoste, dar acum deci, mă rog. Deci motivul pentru care nu se mai dă mâncărică caldă pentru pasagerii acestor avioane este că pur și simplu nu au unde să o încălzească. Nu au cum să încălzească meniuri pentru 189 de pasaceri într-un timp rezonabil. Problema e că astea sunt rute internaționale de lungă durată. Madrid, Tel Aviv, Barcelona, Valencia, Alicante. Și primește în momentul ăsta un sandwich, o napolitană și banana. Unde sunt vremurile unde mâncam somon în avion? Tu ai prins somon în avion. Am prins somon în avion și era pe avionă când nu mâncam somon, că mi se părea o chestie așa scârboasă, adică n-aș mâncat niciodată. Am încercat o somon și nu mi-a plăcut și de acolo și chestia asta. Dar am primit într-un avion somon la cuptor, ceea ce m-a mirat. Vă dați seama cât câți ani au trecut de atunci? Ai noștri să scoată alea trei cuptoare și o să facă grătar. Și o să 2 mici, că la 180 de oameni câte doi mici ajung pe spațiu de trei cuptoare grătar. Asta ar fi, fi, fi Băi, ce bun ar fi chestia asta. Știi, știi cum s-ar vinde biletele? Bă, da. asta zic, și ar fi și o experiență așa, autentică. Bă, de ce nu încearcă? Bine, pe curtele de Spania, Italia și Anglia, cred că ar merge perfect. Cred că contribuie și băieții. Da e și o murătură. Hai cam și eu șeful niște mici. Bine. Săm avioanele și ne întoarcem la autostrăzi Imediat după știrile Europa FM Avem Republica Fantastică România Și că avem foarte mulți kilometri de autostradă Da, au fost fără fărătie... și fost lansați mulți da, În continuare da. Despre kilometrii am mulți de autostradă O să vorbim peste câteva minute Acum vin știrile Europa FM cu Sorin Dragomire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 la EMAG au început zilele de reduceri cu Priza public Electro Super Sale Acum mai până la 1500 lei reducere La aparatele frigorifice Sharp Comandă de pe EMAG Rigider Sharp Capacitate 536 litri clasă A++ Și tehnologie cu Ion Plasma Cluster De purificare aerului și păstrarea alimentelor proaspete Pentru un timp foarte îndelungat La 3499 lei EMAG Hei, hai să-ți dau un punt. Vara asta nu are rost să te plictisești în casă. Gustă Freeway, schimbă perspectiva verii și intră în concurs. Poți ajunge cât ai zice Freeway cu prieteni într-un free trip la mare sau poți câștiga vouchere de cumpărături. Pentru un nonconformistul din tine, la Lidl găsești băutură carbogazoasă Freeway Orange 0,33 litri la 0,89 lei și băutură carbogazoasă Freeway Cola 0,5 litri la 1,09 lei. Lidl, merit să fii surprins!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 Mașina de zbărat Limbeco, 7 kg, 1000 rotații pe minut, clasă A+++, 15 programe și 5 ani garanție la doar 999 lei.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 da, să schimb. Unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai la Practicăr cutie frigorifică 10 litri la doar 21,49 lei Cumpără și online pe practicăr.ro Practicăr Practică de la casă, la casă Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă Europa FM este ora 8 Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Cerul va fi variabil astăzi cu nori temporare în regiunile sudice și în zonele de deal și de munte. Pe arii strânse va ploua în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Banat. Cer variabil și în capitală cu unorări temporare și doar trecător vor fi condiții să plouă slab. Maxima va fi în București de 26-27 de grade. Liderii Coaliției de Guvernământ se întâlnesc astăzi la ora 12 la Parlament cu premierul Mihai Tudose pentru evaluarea săptămânală a activității executivului. Astăzi se va discuta despre apropiata rectificare bugetară, dar și despre impozitul pe cifra de afaceri, după declarațiile ale lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea pe acest subiect. Tudose a afirmat după discuțiile avute la Bruxelles, că acest impozit nu va mai fi aplicat. Liviu Dragnea a spus vineri că analizele pe acest subiect nu sunt încă definitivate și că o decizie va fi filoata astăzi nu se renunță la impozitul pe cifra de afaceri la afaceri sub 50.0 de euro. Este un bun câștigat de către mediul de afaceri care trebuie păstrat. Nu știu ce a declarat premierul, dar dacă are deja simulări și analize, luni în coaliție ne prezintă și dacă stați argumente, susținem. Și se pare incorect atunci că premierul a anunțat în spațiul public că renunță la această impozitare pentru cifra de afaceri, înainte ca dumneavoastră să discutați în nu, coaliție. Nu mai se pune prea de corectitudine sau incorectitudine, premierul Tudose, când vorbește, cam știe ce vorbește. Deci dacă face o afirmație, înseamnă că e bazată pe o analiză. Evaluarea de azi a activității guvernului este a doua de la instalarea guvernului Tudose, când s-a decis că, în măsura posibilităților liderii coaliției, se vor întâlni săptămânal pentru discuții. Precedenta reuniunea a avut loc săptămâna trecută. Procurorul șef al DNA, Codruța și a declarat într-un interviu pentru ziare.com, întrebată în legătura cu prezența în casa lui Gabriel Oprea în seara alegerilor prezidențiale din 2009 că nu comentează cancanuri și că nu a făcut nimic care ar fi putut influența rezultatul scrutinului referitor la invitația adresată de Comisia Parlamentară de anchetă pe această temă, doamna Cioveșea a precizat că a solicitat un punct de vedere de la CSM și că așteaptă un răspuns. În ceea ce privește declarația liderului PSD Liviu Dragnea care se consideră o țintă a Codruței Cioveș și procurarea șefa a Direcției Anticorupție afirmă că DNA nu are prestabilite ținte printre oamenii politici. Noi investigăm fapte care sunt date în competența noastră. În acele dosare au fost investigate fapte date în competența noastră. Simplu fapt că o persoană deține o funcție sau are o anumită avere, nu înseamnă că noi trebuie să deschidem o investigație. nu ne alegem ținte. Nu anchetăm persoane pentru că au o anumită funcție. Hai să închetăm o persoană pentru că uite, are 5 vile și 3 case. Nu, hai să închetăm o persoană pentru că nu știu, este prim ministru sau ministru. Chiar dacă infracțiunile de corupție la nivel înalt sunt date în competența de neului, noi nu ne alegem ținte, nu în persoană, nu investigăm fapte. Stația de metrou Pipera a fost redeschisă astăzi, astfel că circulația pe magistrala 2 de metrou este reluată în condiții normale, iar călătorii pot accesa toate stațiile de metrou ale acestei magistrale. Stația de metrou Pipera a fost închisă circulației timp de doar două zile, sâmbătă și duminică, timp în care au fost făcute eforturi pentru ca lucrările de modernizare a instalațiilor de acces să fie finalizate mai repede. În statul american Arizona, cel puțin 9 oameni și au pierdut viața, iar alții sunt dați dispăruți după ce o viitură a afectat în care înnotau peste 100 de persoane. O furtună puternică însoțită de ploi torențiale a afectat zona în care se aflau turiștii. Cei care se scăldau în Iaz spun că nu a existat niciun semn de avertizare înainte ca viitura să ajungă în zona de scăldat. Elena Tudor cu detalii. Incidentul a avut loc sâmbătă după amiază la Cold Springs, Arizona. Ploaia a dus la umflarea pârâului care alimenta iazul unde se aflau oamenii. Zona fusese recent afectată de un incendiu, iar apele au luat copacii distruși de flăcări și i-au târât până în iaz, unde au lovit în plin mulțimea. Martorii povestesc că zidul de apă, pietre și copaci a lovit pe neașteptate și a luat oamenii prin surprindere. Singurul avertisment a fost un zgomot puternic ce s-a auzit cu puțin timp înainte. O femeie care se plimba în zona a declarat că a văzut oameni agățându se de copaci în apele învolburate ale pârâului, care de obicei nu are un debit mare de apă. Cel puțin doi dintre cei care și-au pierdut viața sunt copii, iar autoritățile caută în continuare persoane dispărute, scrie BBC News. O înregistrare video filmată la scurt timp după viitură arată un bărbat într-un copac ținându-și în brațe copilul. Soția sa se află la mică distanță, de asemenea ținându-se de un copac. Meteorologii au emis o alertă de inundații și viituri vizând o mare parte din Arizona valabilă până în această seară. Detalii despre acest subiect și pe pagina noastră de internet, EuropaFM.ro. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, Luca Pastia. Bună dimineața, Roger Federer a câștigat pentru a opta oară turneul de la Wimbledon și a stabilit astfel un nou record. Elvețianul de 35 de ani l-a învins lejer în finală pe croatul Marin Cilici, scor 6-3-6-1-6-4 după numai o oră și 40 de minute de joc. Federer a devenit astfel și a cincilea jucători care triumfă la All England Club fără să piardă vreun set de-a lungul turneului. Să mai spunem că în setul al doilea la scorul de 3-0, la Cilici a cerut un time-out medical și în timpul pauzei a izbucnit în plâns. El a explicat că nu de durere a fost cauzată această reacție surprinzătoare, ci de frustrare că accidentarea îl împiedică să joace la cel mai bun nivel al său într-un moment atât de important. Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Marii Britanii, iar Mercedes a reușit dubla prin Valtteri Bottas. Finlandezul a profitat că în ultimele trei tururi rivalii de la Ferrari au avut probleme tehnice. Ambele monoposturi au făcut pană de cauciuc, Raikkonen a terminat al treilea, iar fetal al șaptelea. Germanul mai păstrează astfel un singur punct avans în fruntea clasamentului general față de Hamilton, care a plecat din pole position la Silverstone și a condus în permanență cursa pe care a câștigat-o pentru a patra oară consecutiv. În clasamentul constructorii Mercedes s-a profitat din plin de necazurile rivalei Ferrari și s-a desprins la 55 de puncte. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Continuăm acum cu din nou cu autostradă, mii și mii de kilometri de autostradă în Republica Fantastică România. Da, cineva a avut curiozitatea să însumeze promisiunile făcute de politicieni în ultimele trei decenii.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 life being a color. Never you agree with me when I saw your kick dirt in my spunem din nou o bună dimineața! Suntem într-o ediție specială de la Mare, de pe Plaja dintre Venus și Saturn și așa o să fim în următoarele două săptămâni, până în concertul anului, cel mai mare concert de pe plajă, Europa FM Live de plajă. Republica Fantastica România, acum dacă vreți vă și când, felicitări colegilor de la Mediafax care au avut această curiozitate să adune toate promisiunile de kilometri de autostradă, de mă rog, de kilometri de autostradă, făcute de politicieni cu funcții de răspundere guvernele României, în ultimele trei decenii. Așa. Calculul grăitor, rezultatul grăitor, uh, numărul de kilometri promiși, deci de politicieni care s-au jurat că vor face toți acei kilometri nu i am crezut de i-am și votat, adică au venit și oameni și au luat niște angajamente, au luat votați-ne pe noi că noi vom face pentru țară bine am zis noi, v-am dat votul politicienii au promis în ultimii 25 de ani peste 10.000 de kilometri de autostrăzi. Eu cred că o parte din ei s-au suprapus și de asta. Posibil România are acum 750 de kilometri de autostrăzi, lucra mereu să scuze politicienii, știi? Da, da, da Nu, dar s-au promis și câte 4.000 odată Domnul Luca Aha. În topul promisiunilor, Reelu Fenechiu, ministru al transporturilor În perioada decembrie 2012-iulie 2013 Este acel ministru Care nu mai poate promite acum nimic Care a stabilit o premieră în Uniunea Europeană S-a dus la pușcărie direct de la... Funția de ministru. Da, așa da, de și s-a dus la pușcărie Bun, dânsul a promis 4.000 de kilometri de autostradă sigur, dacă deținuții mai erau scoși la construcția de drumuri, își ținea măcar o parte din presiunea promisiunea a putut să contribuie. Da. Trelu Fenechiu este urmat în acest top al promisiunilor de Dan Șova. În mă țineți pe Dan Șova, da, da, da. Ministru în perioada martie iunie 2014 cu 2000 20 de la care dormea pe șantier, nu? De autostradă. Urma să dormă pe Asta. șantierul autostrăzii Comarnic Brașov. Alți miniștri și oficiale au oscilat în jurul cifrei de câte o mie de kilometri pe mandat. Traian Băsescu ca președinte României, declarat în martie 2009, citez, vă garantez că peste doi ani, adică în 2011, România va avea 700 de kilometri de autostradă. Până 750 cu toții? În 2017. Hm. Recomandând guvernului să construiască respectivele șosele din fonduri europene, nu prin parteneriat public-privat. În 2008 a apărut o platformă electorală a PSD, din care rezultau o de kilometri de autostrăzi noi până în 2012. Eu cred că ea a Soro, Soros și Soros, da. de, asta, de acolo ni se trage da. Anca Boagiu, ministru al transporturilor în perioada noiembrie 2010-februarie 2012 A lansat una dintre cele mai modeste promisiuni Cu puțin peste 500 de kilometri de autostrăzi noi până în 2012 13. Să știți că anca e Boagiu, într-un fel, îi datorăm bucata asta de autostradă de la Fetești până la Constanța. Dacă Să vă aduceți -am. aminte, ăla era un șantier interminabil, se lucra la el de nu știu câți ani și constructorul tot invoca nenumărate probleme, așa Anca Boagiu a reziliat contractul și l-a scos din nou la atribuit unei alte companii care, ce să vezi, l-a terminat foarte repede. Săruna doamna Boagiu pentru bucata asta, dar nu scuză nimic faptul că n-ați făcut și altele. Da. În 2014, Dan Șova, ca ministru al transporturilor, a afirmat că până în 2020, România va avea 2.020 de kilometri de autostradă. Iar până la finele lui 2014 vor fi în lucru numai puțin de 651 de kilometri. E, măcar cu aia care sunt în lucru s-a ținut de cuvânt. Dacă Adică pe aici, pe acolo mai sunt niște kilometri în lucru. Poate nu 651, no, dar s-a de cuvânt. Cam vreo... 50. Eu te rog să nu te mai iei de, domnul Șova, domnul... măcar a făcut studii de fezabilitate. Adică, măcar a făcut ceva. Deci, intenția a existat, exact. da, domnul Șova. Intenția existat, a existat. S-au făcut studii de fezabilitate, domnul pentru autostradă. Pentru 2000 de kilometri de autostradă s-au făcut. Sigur, studiile de fezabilitate sunt valabile, erau valoile câteva ani. 2, 3, acum trebuie făcute din nou, dar omul... Ce să, nu poți să zici nimic. În fine, anul acesta, ministrul Răzvan Cuc, el la transportul, la validarea din ianuarie în Parlament, el a spus că în acest an, în acest an în 2017, vor fi gata 90 de km de autostradă, mai sunt 5 luni, și că, a lansat alți că va lansa alți 600 de km. În iunie... Răzvan Cuc, secundat de noul premier Mihai Tudon, a spus că se lansează 800 de kilometri de de Deci Tot ce trebuie să faci e să le dai puțin timp. Adică în, în ianuarie erau 600 de kilometri de lansat, șase luni mai târziu erau 800 de kilometri de lansat. Până la sfârșitul anului, cred că putem să ajungem la vreo 1000 pai 1500 de kilometri lansați. Auzi, da, eu cred că, că nu, da. aici eu, eu interpretarea e o interpretare a ziariștilor, sau a domnului Soros, că nu dau seama care din ei e mai vinovat. Da. Eu cred că n-am putut să zic că am lansat, ci s-au lăsat 70 de metri de autostradă, că tocmai s-au lăsat da, zilele astea. Asta, problema este dacă am putea să facem în așa fel. Bun, am înțeles, nu să avem mai mult de 750 de km de autostradă în țara asta niciodată. Problema e că au început să scadă. Dar ce au început să se mai surpe, știți? Se s Zanf zice: Știți, de la știri, o porțiune de 70 de metri din terasamentul tronsonului Lugos Deva s-a surpat. S-a lăsat. Da, asta e. Ce mai votează vreunul din partidele ultimelor, ultimelor trei decenii? Asta e o discuție. Serios, cine mai votează? Adică dacă ești mințit în felul ăsta, la nesfârșit, la nesfârșit, abuzat, păcălit, așa, cum, cum poți să-i mai, să mai votezi? Eu nu înțeleg. De aici vorbim de toate partidele, de toate că, partidele. Până ori, toți au fost la putere, toți au fost solta. la guvernare, da. Uh, și cum poți să votezi pe cineva care te minte la nesfârșit, vine și zice o să se fac 1000 de kilometri de autostradă, ah, pâi mai mi mai promis de 5 ori chestia asta. Foarte bine, te mai votești și se 6 oare. Acum adică înțelegi. cine e prostul? Acum înțelegi de ce e prezența a scăzută la vot și că tu ne da. să mergem să votăm? Uite de asta. Înțeleg, sigur. Da. N-ai cu cine? N-ai cu cine? Poate de asta. Votați cu Europa FM, deșteptarea e la mare, suntem pe plaja Europa FM, vă invităm aici alături de noi, avem cafea bună și mai ales avem cânine Europa FM. Huh. here we go. Visteptara. It's summer. in direct de pe Plaja Europe. FM. Summer.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Fructele de culoare roșie conțin fito-nutrienți importanți, cum ar fi licopenul. Așa că adu mai multă culoare în viața ta și pregătește un smoothie delicios cu pepene verde și bucură-te de proprietățile lui antioxidante. Vara asta ia-ți doza de prospețime de la Piața Lidl. Aici găsești pepene verde la 0,79 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Apart. No matter where I go, I hear the beating of our one heart. Is your arms open wide. This fever for you is just burning A fost Dion la Europa FM 8 și 26 de minute. Suntem pe plaja dintre Venus și Saturn cu deșteptarea la mare. Vlad, bine la mare! Stai că eu sunt cu mică, eu trebuie să-ți dau drumul la mică. Hai, ridi Ah, mulțumesc frumos ce bine e să te Așa. Bine, de la Mare la Vâlcea, pe malul Oltului, lângă cu Vâlcea. Ce frumos! Au vloc noaptea trecută acțiuni militare în cadrul exercițiului multinacional Saber Guardian 17, la care participă peste 25.000 de militari NATO, între ei și 8.000 de militari români. Au fost construite două dintre cele trei poduri plutitoare care trebuie construite în acest exercițiu, uh -huh. peste care a trecut apoi cavaleria statelor. Unite, adică blindate, 750 de blindate și tehnică militară de ultimă generație. Ce tare. Totul s-a desfășurat pe un tunic total, nici luna nu și-a făcut apariția, nimeni n-a avut voie să prindă nici măcar un chibrit. Deci au construit două poduri plutitoare peste noapte, peste olt, nu-i bine vorbim cu băieții ăștia să facă un exercițiu militar cu autostrăzi? Pe unde mai avem nevoie de făcut niște lucruri său? Bun, exercițiul militar le-a dat cumva peste cap viața localnicilor din râuri, un cartier râm Cu Cuvâlcea. Oamenii de aici nu au avut voie să iasă pe străzi, să circule cu mașinile personale, n-au fost lăsați să-și ducă vacile la păscut pe malul Oltului, nici să pescuiască, n-au avut voie, iar cine a avut urgențe în oraș a trebuit să meargă pe jos 3 km. Nicoleta Ene a fost noaptea trecută la exercițiul Saber Guardian și are mai multe detalii. Bună dimineața, Nicoleta, te ascultăm. Bună dimineața. Bună dimineața. Locul ales pentru desfășurarea exercițiului multinațional din Râmnicu-Vâlcea se numește, vă rog să nu râdeți, porcărie. Este o zonă frumoasă pe malul Oltului, din cartierul Răureni, unde localnicii își duc bacile la păscut, pescuesc, copiii merg la scăldat. Am făcut toate aceste precizări pentru, că, uh, pentru a înțelege că viața localnicilor a fost tulburată de trupele NATO, iar zona a fost transformată în teatru de război. Aseară, la ora 8, s-a dat alarma, traficul a fost restricționat pe drumul național 64 la intrarea în Râmnicu-Vâlcea, iar în scenă au intrat 2.500 de militari și peste 750 de blindate, taburi, camioane și tot ce înseamnă tehnică militară de luptă terestră. Toate astea se întindeau pe aproximativ 5 km. Exercițul s-a desfășurat pentru Neric Bezna, acolo unde a mai scăpat un bec aprins, soldații l-au spart cu pietre. Evenimentul a stârnit interes din partea civililor, iar cei mai fericiți au fost, evident, copiii care toată noaptea au stat pitiți după garduri să vadă blindatele și să se soldații în diferite limbi. Până la un anume punct, exercițiul a funcționat ceas. Primii au intrat în scenă românii, au construit un pod plutitor uh, uh, cu pontoane care sunt în dotarea armatei din anii 70. Cu toate astea însă au avut un timp de execuție foarte bun, 90 de minute. Cel de-al doilea a fost construit de către nemți. Ei au o tehnică de ultimă generație, un fel de camioane care intră în apă, se desfac și se transformă în pontoane în doar 2-3 minute. Podul lung de 100 de metri a fost construit în o jumătate de oră. Americanii însă s-au împotmolit. Din cauza unor blindate care s-au blocat în trafic, la OLT nu au mai putut să coboare pontoanele lor, astfel încât nu și-au mai construit podul, iar toată misiunea a fost dată peste cap. Exercițiul militar a fost astfel întârziat cu două ore, iar la ora 5 azi dimineață... Da, da, a fost... Cred că dacă se prelungea, situația nu ieșea prea bine pentru, pentru nimeni, pentru că, de exemplu, la ora 5 azi dimineață, când au început să plece localnicii la muncă, nu puteau să iasă cu mașinile din curte, erau muntași care se întorceau acasă și nu puteau să intre pe strada care era blocată și atunci erau obligați să meargă pe jos. Cine avea urgență, evident, se deplasa doar pe jos, între 3 și 4 km, pentru că tot drumul național a fost blocat pe o lungime de aproximativ 5 km. În cadrul acestei exerciții au fost avariate câteva mașini, una dintre ele este a vecinului meu, și el fost militar care s-a trezit cu mașina făcută varză și de asemenea au fost rupte mai multe garduri. Cu toate aceste mici incidente a fost o noapte albă pentru localnici, frumoasă, pentru că nu te dat să vezi așa ceva în fiecare zi. A fost ca într-un film de acțiune, live. Da, stai așa, Nicoleta, mai spune o dată că deci au spart cu pietre becurile pietre, da. de pe stradă? Da, deci era, era de-a dreptul amuzant. Eu, acreditată, <laughs> fiind, acreditată fiind și locuind chiar în zonă, am putut urmări îndeaproape toată acțiunea și la un moment dat erau uh, uh, la aproximativ 50 de metri de casa mea, rămăsese un bec aprins. Uh, se dăduse start misiunii Și evident că au venit soldații Și tot aruncau cu pietre Unul dintre vecini care își spune Celentano uh, A ieșit tare supăraș <laughs> A ieșit tare supăraș Și au zis Ce faceți voi băieți aici Și curtea de pietre? Dați cu tușca! <laughs> Evident ne-au pus să ne băgăm câini în curte Pentru că au mai scăpat pe stradă I-au luat pe soldați de bocanci uh, Și au venit românii Care vreau să... Aici chiar vreau să vă spun dacă americanii erau extrem de sociabili, la fel și nemții, calmi, îți, îți spuneau ce aveau de spus pe un ton extraordinar de calm, românii noștri, în special cei de la uh, uh, poliție, erau extrem de. Hai, hai, hai, dați drumul de aici! Erau așa da. Da, da, da, da. Mic, da. Erau graze, Ei, erau da, și au venit și ne-au spus băgați-vă e în curte. Îi vom împușca oh, ah, Vă dați seama oh, oh, oh. Deci, a, cumva a fost fascinant pentru noi toți Pentru că, da, că nu vezi așa ceva Iar Bine podurile e, a Construite în timp record De am Am oarecare speranță Deci se poate, domnule, uite că se poate da. Bun, Un exercițiu reușit Mi-a plăcut aia cu podul da? pe care noi l-am făcut în 90 de minute Cu, cu scule din anii, scule de anii 70 Și au venit nemților au făcut în jumătate Și atunci am ars pe americani Aia mi-a plăcut de să de război, doamne ferește Că nu trec de trafic Eu am remarcat însă că armata americană N-a fost dotată cu praștii Aruncau cu pietre în becuri Altfel dacă aveau praștile Altfel să teau lucrurile Revenim imediat, rămâneți cu noi în deșteptarea Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafir în direct de pe plaja Europa FM I saw him dancing there by the record machine I knew he must have been about 17 strong, my favorite song, and I could tell it would be long, it was with me, yeah me, and I can tell it wouldn't be long, it was with me, yeah me, Singing.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 <laughs> Take where we so Next we're moving on. Here with me, yeah, me, and we'll be moving on and singing that same old song. Here yeah, with me, singing. FM. Suntem deșteptarea Eu uzi Eu eu ce frumos aude marea. să marea, marea, valurile, da, asta sunt ah. <laughs> Dacă nu știi ce să audem, valurile sunt Da, stai mă că funcționează și al meu, uite Dar da. da. la sediul finanțelor publice din Timiș A fost găsită în sala de așteptare a instituției O sacoșe cu bănți În sacoșă, pe lângă alte lucruri, se aflau 7000 de lei în urma verificării, prima știre pe care, um, de, prima versiune a știrii spunea așa, că sacoșa a fost găsită de o femeie de serviciu care a dus-o la personalul de pază, la jandarmi. Și um, jandarmii au scotocit, au găsit niște chitanțe și au identificat persoana care uitase sacoșa respectivă. Era o doamnă săracă, a pus să plătească acolo, a stat la coada, a uitat sacoșa. Și mai doamne, ce bine că a găsit sacoșa un om cinstit la finanță, adică <sus> femeia de serviciu. Yeah. Ca altfel, dacă găseau inspectorii, cine știe ce se întâmplă, ai luau toți banii să Nu neace. mai aveam noi știri asta acum. Da. Asta e și mă gândesc dacă eu am găsit vreodată vreun bănuț. N-am găsit niciodată mai mult de 10 bani pe jos. Niciodată, niciodată. Eu am găsit 5 lei. Mai ți vinte, pe vremuri că erau 5 lei aia, era moneda aia de pe -aia, da, așa? Da, da, da. Da? Mai mare, așa era cea mai mare, dar nu știu dacă era și cea mai valoroasă. Da. Cinci lei am găsit, e, dar mai mult de cinci lei nu mi s-a întâmplat și să... Și și tu banii înapoi. Singura comoară pe care am reușit să o descoperi e Petra nu? Ah, ce drăguț, <laughs> mulțumesc foarte, foarte frumos. Bine, și după aia Luca. Da, dar nu nimic. Mulțumesc, eu am găsit ieri 100 de mărci când am coborât din mașină. <laughs> Unde ai rău. găsit? Știi că am fost la hotel când ne-am cazat. Cum 100 de mărci? Am gluma Da, gluma asta cu marca De ce am făcut-o? care o? gluma? Pe Fiate în care e gluma Că m-am dus la recepție și zic Fiți amabil, cum funcționează seiful? Că nu răușe să-i dau de cap Și mi explică explic Omul și George care era lângă mine și la ce trebuie seiful. Și zic, păi, am o mie de mărci la mine, și, și să nu stau cu grija lor și recepționerul să că aveți mărci. Păi, exact asta a fost și fața mea. Adică, sunt 100 de mărci. A rămas uimit, Este da. sau în Ardeal mai sunt oameni care au mărci puse deoparte, și când se în Germania, se duc la bancă și mai schimbă. Cred că de asta a fost domnul președinte la doamna Merkel de curând. O fi avut niște mărci În Ardeal marca era, nu dolarul. Dolarul era pentru regățeni. Moneda serioasă era marca germană. Hai lasă bine. Ce avea și eu niște dolari acum sau niște mărci. Ne cum în deșteptarea Disceptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiriu. În direct de pe plaja Europa Eternă. <fix>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 pe săptămână și mă simt mereu încrezătoare. Transpi bloc, împotriva transpirației excesive. Știi, momentul ăla când te muți singur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 La Imag au început zilele de reduceri cu priză la Public Electro Super Sale. Acum ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Comandă de pe Imag mașina de spălat vase, semi-incorporabilă Whirlpool cu al șaselea Sims, șapte programe, zece seturi, clasă A+, plus la doar 1249 lei. Whirlpool. Sensing the difference. EMAG.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 Europa I just wanna feel, feel love, feel the home that I live in. Cause I got too much light running through my veins But all the still catch a grenade. Să mai pura muzica. We Europa e Șoim, pună muzică. Europa FM. E te de de noapte, în geliniște, o bătaie repetată, în la ușa mea. Credeam că o să se descuiat, mai devreme așa era. Dar, probabil, mai devreme eu credeam că mă iubea și mă îndrepne ușa să mă uite pe vizor, tu, ca Să te aștept, nu mai ești binevenită. Am deschis asta tente. De unde vi la ora asta? Pe unde la ce umblat? E cu haina și fonată și cu părul de Ai uitat unde-ți casă? casa și de mine ai uitat. Ia-ți amintirile și du-te că la mine e De unde vi?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 Și fără și cu părângă ajat Ai uitat-unde e casa, Și de mine ai uitat, iată amintirire și du-te ca la mine cu Viața amintirile și du-te că la mine e scuiat. Pe unde vii la asta? pe unde ai umbra. Vin cu haina și fără și cu părul de Ai uitat unde-ți e casa și de mine ai uitat. Viața amintirile și du-te că la mine e cu Da, Oamenii buni a început ultimul sezon din Game of Thrones. Da, voi de unde stați un pic, stați un pic, voi da unde stați Am pic, stați un pic, stați un pic, Am citit. pic, stați un pic, stați un pic, stați un pic, stați un pic, stați un pic, stați un pic, stați Uh, primul sezon, deci uh, primul episod difuzat azi noapte Duminică, seară de fapt, la ora 9 în Statele Unite Dar din cauza diferenței de fuz, la noi a fost 4 dimineața Pentru o clipă ne-am gândit să... Da. Ne și să ne uităm O să se reiazi pe HBO și o să-l și pe HBO Go Luca a HDMI, adus cablu HDMI Să ne, să ne legăm televizor, la televizor da. de la laptop de nu se leg... Deci seara avem treabă Cum sunteți voi fani? Da. Cei mai mari fani, ceva mai devreme, înainte să începem emisiunea, nu știam nici ce sezon e. nu știam, domnule, să-ți spunem ce sezon e? sezonul 7 că e 7, nu știu. ReCA 7, ReCA 7. Iar noi fost tot atent. Știm numărul de Vei, dincolo de asta, eu știu pe vremuri, că eu eram fan. Cu Dallas. Cu Dallas. Când era apărat Dallas, mă trezeam la 4 dimineața să-l văd. Înțelegi? Păi, asta nu înțelegi. ce se întâmplă, asta e foarte complex și nu te bucurpă pe de-a la, adică să-l vezi la 4 dimineața trebuie practic să te trezești la 2 da. știi și ca că să intri în... la 4 dimineața dacă mud. mă trezeam zaf mă colcam în loc de deșteptare <laughs> ce faci sigur aici? <laughs> bine, deci nu vă zicem nimic din primul episod dar o să vă, la eu vă, vă nu știm, invit în ăsta. Nu, eu m-am vrei e. să spun? nu spun nu. eu vă invit să vă gândiți la ceva întrebarea e dacă urmează matriarhatul în Game of Thrones. Pentru că, hai să gândiți-vă așa Daenerys, deci se îndreaptă spre King's Landing Codita mai armata Are infanterie, are flotă Are aviație, are ce mai poate împiedica Pe Daenerys să cucerească King's Landing Daenerys folosește flota Iarei Altă femeie Care fie se întoarce victorioasă Și reia în stăpânire insulele de fier fie de ce nu se întoarce în Westeros și îi ia de bărbat pe iubitul deenerys, neris. Că dacă e ordin, cu plăcere. Și de da. felul ăsta mai avem încă o femeie șefă. În King's Landing încă domnește Cersei. Deci încă o doamnă, da? În nord, Sansa e moștenitoarea de drept a familiei Stark. Și mai vine o Stark, e pe drum o familie. Mai vine o Stark, aia mică, Arya. Jon, care e singurul bărbat în preajma puterii în momentul ăsta, în are -o. prost o să intre singur în buclucuri mari. Deci, eu nu-i dau multe șanse de supraviețuire. Casa Tairel e condusă de bunicuța Oleana. În turn, șerpoaica de Elaria l-a eliminat pe frățiorul lui Pașdic Doran și pe nepoțelu. Deci, e iar o femeie la conducere. Și cine mai rămâne? Deci, e patriarhat nenică. Este Game o perspectivă la care nu am gândit în deschis. Visteptarea că... cu Vlad Petreanu și George Zafiru. În direct, de pe plaja Europa FM.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 Sesea singura aici în studios, s-au apucat de mic dejun de una de alta. Dacă le întreb pe Luca acum, nici nu știe, nici nu poate să vorbească. Bună dimineața, domnul Luca! Bună dimineața! Am mușcat dintr-o roșie și am dat pe mine. A, e foarte bine! Poftă bună! Luca a prins weekendul ăsta în Delta 3 știuci. O să ne povestească în câteva minute, în deșteptarea, cum l a prins și ce i s-a întâmplat în toată perioada asta. Acum vin știrile Europa FM cu Sorin Dragomir.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 Mă no, cum e, Ionie? Ține! Ține bine! Ține, Ține! Mamută no, vaca jos de pe acoperiș, apucame țala. Și atâta dată s-a mai spus când zic că se cele mai bune zigle. Ziglele ceramice Terra Rosa de la Siceram. Rezistente și durabile. Terra Rossa, făcute să țină.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 Fetelor.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 Aduce lumina în casata. ta Pentru o viață sănătoasă Faceți mișcare cel puțin 30 de minute În fiecare zi Europa FM este ora 9 Adrian Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, cerul va fi variabil astăzi cu nori temporare în regiunile sudice și în zonele de deal și de munte, pe ierni restrânse va ploua în general, lap. temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Banat. În capitală maxima va fi de 26-27 de grade. La această oră începe proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct de unități de învățământ. Potrivit Ministerului Educației Naționale, testul grilă va conține subiecte prin care se evaluează în proporție de 50% cunoștințele privind legislația specifică domeniului învățământ preuniversitar și în proporție de 50% cunoștințe privind managementul educațional. Poliția brăileană caută un bărbat care a provocat un grav accident rutier în centrul municipiului Brăila un autoturism scăpat de sub control a intrat într-un grup de nuntași care așteptau pe trotuar în fața unei biserici. O femeie și un bărbat au fost răniți și transportați la spital cu răni la picioare. Șoferul a fugit de la locul accidentului abandonând autovehiculul. Ematur cu transmite. Accidentul s-a produs pe calea călărașilor chiar în centrul Brăilei, în fața bisericii grecești. Martorii oculari spun că mașina circula cu viteză foarte mare pe strada care era udă de la ploaie. În curba din apropiere, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a urcat cu mașina pe trotuar, unde a intrat într-un grup de nuntași. Un bărbat și o femeie dintre invitații la nunt au fost răniți și transportați la spital cu ambulanțele. Femeia în vârstă de 29 de ani este în stare mai bună, însă bărbatul de 34 de ani ar putea. A rămâne infirm pe viață. Imediat după producerea accidentului, șoferul a abandonat mașina și a fugit de la locul faptei. Polițiștii îl caută și acum. În caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție. Mașina implicată în accident este un BMW de culoare roșie cu numărul de matriculare Brăila 29 ANG. Emanuela Turcu, Europa FM. 10 proiecte de infrastructură realizate prin fonduri ale inițiativei de reasigurare europeană a Statelor Unite în valoare de 4,6 milioane de dolari vor fi inaugurate azi în baza aeriană Mihail Cogălnicianu. Este vorba, printre altele, de construcții destinate întreținerii avioanelor depozite de echipamente sau săl de clasă. Potrivit unor informații apărute în momentul deschiderii bazei pentru militarii americani, Statele Unite au investit aproape 50 de milioane de dolari pentru operaționalizarea bazei Cogălnicianu în zona folosită de trupele Statelor Unite. Armata noastră are în plan investirea unei sume aproximative egale în anii următori pentru modernizarea infrastructurii. Uniunea Europeană și Marea Britanie încep azi cea de-a doua rundă de negocieri pe tema despărțirii. De-a lungul celor patru zile de discuții vor fi abordate subiecte delicate, precum drepturile cetățenilor, acordul financiar și frontiera cu Irlanda de Nord. Andrei Paleu relatează. Negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, îl primește dimineață pe emisarul britanic David Davis la sediul Comisiei Europene din Bruxelles. Ștafeta va fi preluată mai apoi de trei grupuri de negociatori. Vor fi stabiliți termenii exacti ai ieșirii Marii Britanii din spațiul comunitar. Prioritară este clarificarea drepturilor pe care le vor avea cetățenii comunitari în Regatul Unit și britanicii în Uniunea Europeană. E de așteptat ca subiectul obligațiilor financiare ale Londrei să nască dezbaterea prinse. Șeful diplomației britanice, Boris Johnson declara săptămâna trecută că oficialii de la Bruxelles visează dacă și închipuie că țara sa va plăti o sumă exorbitantă. Potrivit mai multor calcule, datoria s-ar situa între 60 și 100 de miliarde de euro. Totodată trebuie soluționată situația frontierei dintre Irlanda și Irlanda de Nord, aceasta din urmă parte a Regatului Unit. În Canada, peste 160 de incendii de vegetație Afectează provincia British Columbia 15 focare amenințând zone rezidențiale În weekend, vântul puternic a întățit incendiile Și autoritățile au ordonat evacuarea A 24.000 de oameni din regiune Inclusiv întreg orașul Williams Lake Unde trăiesc aproximativ 11.000 de oameni Din 7 iulie, când a fost declarată starea de urgență Aproape 37.000 de persoane au fost nevoite Să își părăsească locuințele Detalii pe știrile europafm.ro Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Luca Pastia. Până dimineața, FCSB s-a impus în minutele de prelungire la debutul în noua ediție de campionat 2-1 cu fece voluntari. Budescu a deschis cărul din penalti în prima repriză, dar Bălan a egalat după pauză pentru a câștigătoare a Supercupei României. Denisman, titularizat de Nicolae Dică, drept jucătorul sub 21 de ani, folosit obligatoriu în acest sezon de echipele din Liga 1, a marcat golul victoriei în minutul 92, după ce tot el a mai ratat o mare ocazie și a trimis odată mingea în bară. La FCSB au debutat seară. Larie, Junior Moraes, Teixeira și Budescu, iar la meciul de pe Arena Națională au asistat 10.000 de spectatori. Tot ieri Giorgio a învins-o cu 1 la 0 pe nou, promovat a Șep și Sfântul Gheorghe, Marchinio și-a marcat unicul gol în debutul reprizei secunde. Astăzi sunt programate ultimele meciuri ale etapei, fece viitorul gazmetan Mediaș de la 18.30 și fece Botoșanii CFR Cluj de la 21. 6 minute, mulțumim Luca pentru știrile din sport. Tu dinți are tu sau Mamă și ce de dinți are! Povești Pescărești cu Luca Bastia Nu o să-l vină să crede Câteva minute, minute. For the me They took for the shed No La mare. Suntem pe plaja dintre Venus și Saturn. Vă spunem din nou bună dimineața. Buenas. Ascultați deșteptarea, valurile sunt din ce în ce mai puternice o cu venirea noastră aici. Semn că le place deșteptarea sau semn că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 Simt dolor Gel, fără durere, e plăcere Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul Știi, momentul ăla când te muți singur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 mai bună pentru o lume mai bună. La Imag au început zilele de reduceri cu priză la public Electro Super Sale. Acum ai până la 40% reducere la electrocasnicele Bosch. Comandă pachete de Bosch din inox format din cuptor electric 66 litri cu autocurățare catalitică și convecție plus cu arzător wok și aprindere electrică la 1999 lei. Bosch, tehnică pentru o viață. Emag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 și George Za În direct de pe plaja europei feră. Ca că cum ne auzim. Gata, Gata domne, s-a reparat. Superb. S-a suflat în jiclere. Da, aude. Ce bine ne auzim auzit Alceva. A venit spectacol. Teddy, a adus o sârmă. <laughs> o litiță. Teddy da. a venit cu lița. Teddy, Teddy da. uh, spuneam că e sărare pe Facebook, e îngerul nostru păzitor. Da, domni, dacă n-ar fi Teddy, important să poți să te Ai... în orice situație. Am stat și noi la plajă cu alte cuvinte. Exact, știi? exact. Da. De dimineața de la 7 la 10. Să revenim. În precedenta informație. Da. Luca a plecat în Delta vineri. A zis eu mă duc când Delta. Ce da. faci acolo? Pescuiesc, a mai pescuit? Nu. Nu, zice. Bine, primul lucru pe care l-a făcut, cât mă, 3-4 ore mai târziu, 5 ore, mi-a trimis da, o poză el cu un biban. Mamă, ce biban. Da. de la cât palma. Și în felul ăsta a devenit pescar pentru care pe scărești, a prins biban, știu că s-a luptat cu știuca, știu că a vrut să-l muște. Ce se întâmplă? Spre rușinea mea la 37 de ani am plecat prima oară în viața mea în Delta. Dar nu Și pare că că am pierdut vremea că e superbă și da. tot pentru prima oară am pescuit. Așa. La plecare am rugat un prieten, cel care mi-a și recomandat să mergăm mi la 23 să mi împrumute o undiță să îmi la mine în ideea că pe din grup mai pescuim am fost numai băieți cinci băieți, știi? Ce zic, bădan și mie nu cred că pescuesc, că mă dar struam la mine. Cum mă să sfiesc? Bine, păi pe să pun mâna pe alea, Hai, Și mi-a dat omul o un undiță, mi-a făcut instructajul și zice: "Bă, fii atent, dacă dai cumva, la știu, că zic glumești." Nu. Da. Zice: "Tu fii atent, dacă dai ai grijă că știu că mușcă." Bă, și zice mușcă te nenorocește, adică nu e, -e are de glumă. Era da, erai. mă îți glas să că prind eu știu că ce ai? <laughs> și am ajuns la mila 23 Și m-am dus pe ponton și am aruncat acolo Mi-au făcut băieții, mi-au improvizat o undiță Și am prins bibanul ăla i da. am trimis lui Vlad Mândru <laughs> da Vlad, plin de oase Da, plin de oase. Da, oase, așa e bibanul Și știu că plin Da, de oase, dar cu ce ai dat la biban? La biban am dat cu undiță Nu mă, <laughs> ce mămeală mă. aveai Ceva mus, ceva cu roșu Cu oață, cu linguriță mică Și cu a, bun, okay. deci ceva da, Era ceva fața. ce n-am mai văzut Gata, a, așa, nu credeam a, așa. că ai dat cu ceva urmă duminică, ieri dimineață, am vorbit cu gazda noastră să ne ducă la pescuit. Așa. Pe lacul Trei iezere sau nu știu Te cum pe cu acolo. Și -a, a zis Lipoveanu și a vădut la 5 dimineața. La 5 dimineața trebuie simt pe baltă dacă vreți să prindem pește. Așa Gata, domne, mergem la 5 dimineață. Și am mers cu linguriță, cu alea, preparat frumos și am mers câte doi în fiecare barcă cu Lipoveanu și cu încă un, un da. băiat care a mers cu noi. Mie mi-era frică să arunc, că mereu aveam senzația că o să-i omor pe aia, ne cu acolo aia, găț. Așa e. Arunc și atunci eu aruncam rever. A. Știi? Că aruncam da, da, da, din, da, din, din față rever lateral. Da, mă. Deci meseria și atent, a prins-o pe asta, Ceilalți da? Ceilalți băieți da, din Islanda în barca, mi-au zis că Lipoveanu la mic a zis, zice, dar ce haios e prietenul vostru cum lansează. Și ei, păi din asta trăiește. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> și în fine, am lansat eu ce am lansat <laughs> și hați... Primă am prins că Da! Ăla miculipoveanu le-a zis sălora, norocul prostului! Da! Deci atent, al începătorului! Hai mă puțin! Al deci prostului. tu prins ai prins primul! Am tu prins, prins primul că. <laughs> da! Deci, băi, aici cât de tare! O că micuță! O am tras-o lângă barcă, după care am predat echipamentul. L-am rugat pe fițatul amabil, dacă puteți să operați știucă, dacă nu mă bag. Da! A luat-o ăla nu știu ce, a doua... C am prins în total trei, după cum ai spus, și încă de bivani, dar aia nu-i mai punem bibani, ca lumea, nu la mic dăm, de... Deci ce a devenit pe ce? scar, pe scar! A doua pe care am prins-o mare la vreun oh, oh, oh. Și am ajuns oh. cu ea lângă barcă și Lipovanul și. păi scoate-o tu acum. Sco Mamă, și eu tot făceam cu ea și mi-era frică rău, știi? <laughs> la un dat l-a luat -o pe Lipoven, care nu vorbea altfel, și mi-a zis, o pui în barcă, ori o spreci." O pun în barca și am pus-o în barca, Mamă, și a început o panică. A început aia să se vânzolească pe barcă Eu și el, care era cu mine, era mai acei mai începători pe scari a speriat și el la dăștiuca. Iau, domne, era să ne cu barca. Am reușit să-l las zicea, alipovedu, prin de urechi! Care urechi! <laughs> am reușit, după lupta mare de tot, să, să prindem. că am făcut poza. Poză care e. A, și Ioana, acum dimineață știam, am vorbit noi și a pus poza pe. Și mă uit cu eu știuca. pe Facebook, acum că mi-a venit notificarea, da? Eu știu că ca care a reușit să-l muște Luca. Și zic, da, mă, Ioana, n-a reușit să mă muște, adică, n-a reușit. Lasă o Dumne, așa că e mai spectaculos. <grijă> da, vezi că-ți face cu pumnul, așa că mai bine nu ești din studio. Uh, aici aici. rămâne. Da, nu mușcă, știu că te bate Ioana. Altfel, în Delta e superb, vă recomand din tot sufletul să mergeți în Delta Dunării și acolo la Mila 23. locuri. niște ai, ai pupa, știu că aia, cum te am munțat, domnul Dragnea? Nu, auzi că mi-e scârbă. Nici măcar pe domnul. Dragnea are gusturi bune! În materie de pescuit, e spectacol. Logic. Acum că ne și auziți, vă mulțumim că sunteți cu noi, ascultați deșteptarea. Să știți că a venit lumea la plaja din ce, ce din ce în ce mai multă lume. Ce S-a încălzit? O, cafea, bă, o treabă. Vă reamintim, dacă veniți pe plaja Europa FM, uh, cana o dăm noi, cafea o luați voi. Avem uh, o, o nouă colecție de căni Europa FM. Sunt valuri ca în Hawaii? Mm -hmm. și îl puteți vedea și pe Teddy zâmbind, acum după ce au făcut un efort supraomenesc ca să ne auzim. ne certăm certa că am zis doar de Teddy. Zice, mă, dar de mină nu ziceți că vă ascultă dimineață și vă dau feedback de aici? Ba da, ne ascultă și noi siguran, ceea ce e mare lucru pentru noi dimineața asta! Ha. Here În direct de pe plaja Europa FM! Summer.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 and i'm wiser and i'm older all this time i was finding myself and i didn't know i was <laughs> Cea mai bună muzică! Și de credeam că o să ne ținem, îmi spunea că suntem tine Era aproape imposibil. Cuvântul de spărțire era departe și durerea poate una e moral Sora cu plăcere, Soră cu libertatea pură a mea și a dat doi jucători pe blat, dar cu Olympul la final. Fără rezervă, jocul e uh! Și șate până o să pleci de tot Sau o să te apropii Să mă săruți Dulce, dulce Până la sânge Sau să mă răspingi Graz atât de dur Cu urleț. Să mă săruți Dulce, dulce Până la sânge Sau să mă răspingi Graz atât de dur Cu urleț. Iartă-mă, ca să te iert, uita-mă Iartă-mă, ca să te uita-mă Da, pe memorie nu-mi Titlul e clar, mesajele s neclar. în secret accept, să te răzbun pe mine, te de tare. Cu Potăcești și suspine, atât de grele, atât de teatrale, atât de ce desea, dar de mai des atât de mare. Principial beligerant, el e neelegant la mod, tu e elegant de modat. Niciodata Niciodată n-ai mințit greșit și nici nu ai greșit. Spunând reală, poate fi doar pielea și atât dar jocul e În Mâinele mele vor rămâne încrucișate până o să pleci de tot sau o să te apropii Să mă săruci! Șobert n-ar putea descri nici în major, nici în minor ce mai facut dumii. În ton mire în fa și în concluzie furtul de emoții nu-i Să mă săruți dulce, dulce până la sânge Sau să mă răspingi graț atât de dur Cu oruleț. Să mă săruți dulce, dulce până la sânge Sau să mă respingi graț atât de dur Casa teier, uite ma! Iarta-ma! Casa teier! Uita ma, te dar pe morie in Paris. So Desteptarea cu Vlad Petrenu și George Zafiu. În direct de pe plaja Europa FM suntem la mare, bună dimineața, bine, bine v-am găsit! Bună dimineața, bine, bine v-am găsit! Ce să plecuți. vedeți ce valuri sunt azi la mare! Avem bătălia hiturilor în această dimineață, este 6 la 3 pentru Vlad Scorul. Roxana, da, da, da. săptămâna trecută la final, vineri, ne-a lăsat moștenire anul 2007. Și o să ne grăbim să vă facem propunerile pentru astăzi. Vlad a ales Aiken din 2007. Don't matter! asta -i varianta lui Vlad, nu, dar nu, nu. nu. Uh, nu m a lăsat mai prejios și am ales Fergie. Because Don't Cry. Uh. Asta sunt miezele pe care le-am propus astăzi. Sunați-ne la 0372069599 și spuneți-ne ce vreți să ascultați în următoarele minute. Și totodată să vedem dacă reușim să mai reduc, dacă reușesc eu să mai reduc puțin uh, din uh, scorul pe care uh, Nu te mai zbate Din avansul pe care l a te luat. Nu mai zbate lad. mă cu Ia cu să vedem. Alo? Alo? Alo? Bună dimineața. Salut. Ia să vedem. Spune-ne ce votezi. George cu mulțumesc tare mult! Ferghi a luat primul ce vot ce în această dimineață. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc că o să vedem să fie 6-4. 0372069599 a fost Ionuț. Urmează Julian, bună dimineața! Bună dimineața! Salut. A, adică e 1 la 1, Iuliana, îți mulțumesc. mulțumesc. Mult. Uite, domne, cineva care știe cum să votează <laughs> Da, da, e și Viorica, și sigur votează Ferghi. Bună dimineața, Viorica! Bună! Nu, Ferghi, nu, Vlad, Vlad. Mulțumesc! În mulțumesc. Da, da. Mulțumesc. da, am sigur Viorica. Mulțumesc foarte frumos, Viorica! <laughs> da, da, Vlad nu cântă. Eu nu înțeleg de ce votați cu Vlad, <laughs> când ați putea vota cu Ferghi. Este Vica, bună dimineața! Bună! Tot, tot cu Vlad, bună dimineața Îmi pare ha, ha, rău Cât e scorul, <gătări> cât e scorul? <gătări> 3-1 E 3 la 1 da. deja 3-1 și în momentul ăsta 7-3 Mulțumesc, Vica, ai Vica. trebuit să-ți alegi anul pentru mâine Mai, hai mai aproape Să zicem că yes. oameni 2015 Bine, Vica da. Mulțumim tare mult, Vica La revedere Cât e, cât e, cât e scorul? Este ta, nu, este 7-3 Cum să fie 7-3? Hai, mă, nu cred că e așa ceva Ascultăm Don Matter și Aiken ha, here we go. Deșteptarea În direct de pe plaja Europa FM I'm hoping and praying things between us don't get better. better. Men steady coming after you, you, women steady coming after me. me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side, but I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I try to always apologize, and I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied. Nobody wanna see us together, but it don't matter no. Cause I got you. Nobody wanna see us together, but it don't matter no. Cause we gon' fight. Oh yes, we gon' fight. We gon' believe. We gon' fight. Fight for. All Leave. You gotta be right to wanna go You got be right to hit the road And never talk to me no more You don't even have to call Even check for me at all Because the way I've been acting lately Has been off the wall Especially towards you Putting girls before And they watching you. everything I've been doing just to hurt you Most hurt of it you. just ain't true ain't And true. they won't show you show How much of a queen you want to be And why I love you, baby, baby. Nobody wanna see us together, baby. got you love it. Petreanu și George Zafiu. În direct de pe plaja Europa FM. Rămâneți cu noi, suntem pe plajă și aveți regim all-inclusiv dacă veniți pe plaja Europa FM. Da, da, da. all-inclusiv de calitate, că noi suntem aici și garantăm. Pentru asta, da. da all-inclusiv, ăsta este un sistem de turism care distruge turismul autentic. Eu sunt împotriva turismului all-inclusiv. Pentru că oamenii se duc și cred că dacă primesc mâncare așa la nesfârșit și la alegere, la au... Metro, cum ar da, au câștigat ceva. Din potrivă, de obicei sunt păcăliți. Um, adevărul a vorbit cu un bucătar sau adevărul susține că a vorbit cu un bucătar care a lucrat pe litoral și care... Um, a spus care sunt secretele murdare aproape la propriu ale sistemului All Inclusiv. Ce se află în spatele deci, sistemului. O A, să asta. vă cităm câteva din uh, aceste secrete. Nimic nu se aruncă, totul se refolosește. Asta e ce spune acest bucătar. Nu putem zice că e o situație generală sau că așa se întâmplă cu adevărat, însă cu toți avem suspiciunea că ceva nu e regulă cu sistemul ăsta, un inclusiv n-ar putea da mâncare cu roaba așa, și bucătarul explică și cum se face. Zice așa, dacă vreți să mâncați o friptură, alegeți una făcută la tavă sau la grătar, nu cu sos. În fiecare zi rămâne multă mâncare care nu se aruncă. De exemplu, dacă la cină a fost friptură la tavă și nu s-a consumat toată, a doua zi la prânz carnea se refolosește. Se spală carnea, pe care îi se face un sos și se pune din nou la masă. Nu spun, zice bucătarul că e stricată, dar nu mai e la fel de proaspăt. Deci măcar sosul e proaspăt. E cu pâine și... Da. Nu? Mai completezi pâine. Atât. Mai lucrezi în... da. pâine. Reglez din pâine. Reglezi din pâine. Reglezi din pâine. Bun, tot acest bucătar zice, Fericiți vă de tocătura gen chiftele, musaca sau sarmale. De multe ori, carnea din aceste produse provine din carne rămasă de la masa precedentă, care este tocată și condimentată. La musaca, de exemplu, se folosesc cartofii care nu s au consumat cu o zi înainte. În ceea ce privește peștele, de multe ori nu se servește ce scrie. De exemplu, în loc de șalut se folosește pangasius, care e foarte ieftin și tot alb la culoare. De cele mai multe ori se face pane pentru ca oamenii să nu facă diferența. Spune încă o dată Mihai Vorcean, fost bucătar pe litoral, citat de ziarul adevărul. Um, mai are. Bun, acum dacă peștele nu te bate, cred că e cât de cât ok. Dacă ceea sunteți... În ceea ce privește aia cu, cu carne, eu zic că e ok. Adică dacă s-o arunci, știi ce spun? Până la urmă nu, nu pățește nimic, într-o tavă. Tu vorbești serios, Luca? Um, mai... acasă, dacă faci o și nu mănânci, o arunci? Nu, dar știu, dar n-ar trebui să-mi spună. Aceasta este... Acestea sunt etichetă... Da, din carne recuperată de cozi înainte? Adică, da. să fim sinceri, ok, nu aruncăm. Noi nu aruncăm nimic. Dacă nu mâncați azi, vă mai dăm mâine odată. Nu. În regulă, dar spunem chestia asta, lasă-mă pe mine să decid. Bun, iată ce zice în continuare bucătarul acesta apropo de salate și legume. Dacă sunteți amator de salată, alegeți o salată clasică pe care să puneți ulei și oțet și nu salate cu maioneză sau alte sosuri. Legumele rămase, de exemplu, la micul dejun nu se aruncă. La fel și mezelurile, în special șunca. Nici ulei fierte sau brânza nu sunt aruncate. Toate sunt tăiate bucățele și la prânz sau la cină sunt servite pe post de salată cu maioneză sau alte sosuri, care maschează faptul că nu mai sunt la fel de proaspete. Asta e știrea bravo, George. De fapt. Dacă sunteți amator, Băi, acum cine salată, foarte bine. Așa merită. Dacă mâncă, nu mai salată. Dacă sunteți amatori de dulciuri, aveți grijă. Torturile sunt refolosite dacă rămân pe masă la prânz. Pentru că sunt deja începute, torturile se tai în bucățele mai mici, pătrate, de obicei, și sunt servite la cină pe post de prăjituri cu cremă. Hai, mă. Ar fi bine să evitați tot ce este cu cremă, pentru că nu se știe cât de proaspete sunt. Oricum, prăjiturile de la All inclusiv sunt de parte de a fi naturale și sunt făcute din ingrediente foarte ieftine. Supe și sucuri. Supa cremă de ciuperci sau de roșii nu este făcută din ingrediente naturale, ci din concentrate și apoi îngroșată de obicei cu amidon și nu cu făină, deoarece în cazul făinii se poate simți un gust de rântaș. Bine, ma, dacă îl gătești bine, dacă îl, prăși, dacă îl prăjești, rântașul nu mai are gustul ăla de făină da, da. crudă. Alegeți, zice acest bucătar, mai bine o ciorbă în care să vedeți ingredientele. La restaurant se face o zeamă de legume și apoi se introducă în ea perișoare sau bucăți de carne de vită. Practic se face o singură zeamă pentru ciorba de legume făcută sau perișoare, dar asta nu e o problemă prea mare. Da, asta se practică, știe, se practică peste tot. Adică sunt puține restaurante unde se face câte o, o ciorbă separat pentru fiecare gen de ciorba. Asta sunt restaurantele ne place bune. Ciorba de burtă, ca aia n-ai ce să faci. De aia ne place ciorba făcută acasă. Sau? Feriți-vă de sucurile de la dozator. Bine, sigur că dacă bei... Eu mă oferesc de sucuri, bea o bere. La All Inclusive, băutura e gratis. Sucurile sunt de obicei la dozator, pentru că așa este mai ieftin. Sunt făcute efectiv din praf cu apă, zice bucătarul citat de adevărul. Nu este absolut nimic natural în ele, chiar dacă sucul este de portocale. E de fapt cu gust de portocale. Și vinul este de proastă da. calitate și se cumpără la cutii de 20-25 de litri. Asta o sebire dacă... de sucurile îmbuteliate care sapă cu praf, nu praf cu apă. Da. Da. Asta evident, dacă nu se deschide cineva sticla în fața, așa cum Văzut eu la o masă vecină la ieri la hotel. Ah, da, chiar așa, unde s-a făcut și degustare, sigur. Exact, dar era la masă unor vecini, adică da. doar am văzut. Da, și ce este Partizanii s-au bucurat foarte mult că au participat la o degustare. Mulțumim încă o dată! <laughs> Mulțumim pentru sfaturi celui care ne-a povestit lucrurile despre care am vorbit mai devreme. Noi mai avem un minut și jumătate din emisiunea noastră. Cred că ar trebui să spunem din nou oamenilor ce găsesc aici dacă aleg să vină la mare în perioada asta. Ne găsesc pe noi în primul rând, ceea ce este o mare realizare pentru că noi suntem de negăsit. Este un studio frumos uh, făcut din containere Europa FM. Noi suntem la ultimul etaj, sub soare. Uh, ne coacem de dragul vostru aici pe plajă, mai ales când iese soarele. A ieșit. Vedem așa. marea de la primul nivel și ne simțim foarte bine. O să mergem să încercăm să facem și noi o baie pentru că, uite, sunt câțiva băiți care au încercat lucrul ăsta. Sigur, mei. ei sunt mult mai tineri decât noi și atunci... că -i... eu am făcut azi dimineață. Mamă, a... și ce valuri sunt. Da, dar se numește duș. A, așa, a da, păi. A făcut o, o baie nu bine, vă așteptăm pe plajă. Europa FM pentru cei care au fost la concertele noastre în anii trecuți la Europa FM Live pe plajă, este fix aceeași plajă. Este locul unde cred că în câteva ore colegii noștri o să înceapă să monteze scena Europa FM Live pe plajă. Asta a fi un spectacol în sine. o să avem o seară rock așa o să și începem pe 27 iulie, peste mai puțin de două săptămâni, cu Vița de Vie, cu Alternosferă, Alezele fam Bizar, Grimus și de Kryptonite Sparks. În celelalte două seri pe 28 și 29 iulie vor veni alături de noi Nicoleta Nucă, Alina Eremia, Jean Gavril, Sore, Mihail, Irina Rimes, The Motanz, Bere Gratis, Antonia, Vank, Fly Project, Carla's Dreams, Voltaj, Loredana, Smiley, Delia, Vama și Andra. Practic toată lumea bună a muzicii românești va fi Vă reamintim ca în fiecare an intrarea este liberă, veniți practic cu mâinile în buzunare, mai mâncăm o mic, mai bem o bere, ne simțim bine și vedem cel mai tare spectacol de pe planșa. Mai aveți ceva de adăugat, domnul Vlad? Ne reauzim mâine în condiții mai bune și mai bune progresăm de la o zi la alta. Oftă bună! La revedere, numai bine! Ier spre joar, joar, joar.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 Albastru, roșu, crem, violet Orice culoare ai visat pentru casa ta Acum obții gratuit doar la practică. Până pe 8 august Ai colorare gratuită la toate produsele marca ASTEC Vopsea de interior și exterior Textură siliconică Emailuri și tencuieli Nu mai aștepta!